Lista 24. Capitolul 18. Sărăcuța. După amiază, telefonul zbărnii strident. Doctorul Magheru era chemat grămnic de Henriet. Marilena avea din nou temperatură. Ce-o fi asta? O revenire a boalei? O complicație? Prost, al naibii. Se îmbrăcă și porni greu de oboseală din picina nopții nedormite. Părea foarte nemulțumit și, ca de obicei, când acest sentiment se instala în el, avea impresia că pășește alături de viață, că orele, chiar zilele, sunt pierdute fără putință de recuperare. Era nemulțumit din cauza greșelilor prostește pe care le făcea. Ce s-a apucat să o invite pe proprietăreață să fără rost la București, când acolo avea cu cine să-și petreacă o noapte? Cum uita să -mi de micuța păr creț? Hotărât, invitația era o insolență, mai ales că urma după cealaltă gugumănie când el se îmbătase turtă și o dorise. Cum nu indra în cap că această femeie onestă și bisericoasă e de o pudicitate extremă? Se ca două picături de apă cu camil, vestita somnambulă a profesorului Liejoa, care nu simțea nimic când ei se înfigeau acele lungi în brațe, ori puneau tățiunea prin și palmă, dar când îi se ridica rochea măcar până la genunchi, se topea de rușine și se trezea imediat. Am porniri nețăbuite, pe care nu sunt în stare să le stăpânesc. video meliora, propocve, deteriora, secvor. N-am încotro, trebuie să recunosc. Oricum, cea mai grea luptă rămâne să o duc cu mine însumi. Văd binele, îl aprob, însă umblu tot pe drumul celor rău. Lăsând la o parte aceste critici, îi reveni în minte fața lui Zăvideanu și odată cu ea întrebarea, ce-o fi având sărăcuța? Sărăcuța? Tot așa se exprimase și propietărează. Parcă-i strânse inima acest cuvânt al milei, dar nu găsi altul mai potrivit. Paralizat în acei șapte ani ai? ei Vezi, de ce nu se ridica Din pat, deși o rugasem În câteva rânduri Îmi spunea că se dă jos când se va face bine de tot Acest de tot Era semnificativ Așadar a ascunde Infirmitatea Se ferea de mine, ținea probabil să o cred validă Se adresă imaterialii Sale Marta Ce fac Marlen cu ea? Învață-mă tu! Încearcă să o vindeci și crezi că reușesc? Sunt sigură, iluși!" Uite, Marta era de părere să... Bine, să o examinez. Îmi voi da toată silința. Voi face orice. Chiar imposibilul de va fi nevoie." La ușă îl doamna Henriet, o făptură omenească neverosimil de liniară, dospită de virtuți și îndopată de clasicism, care trăia auziliar pentru altă ființă, având totuși în această jervă, bucuria resemnată a propriei sale vieți. Mă bucur că putem sta puțin de vorbă, doamna Henriet. De dacă aducea parcă o idee cu Genevieve, maică-sa, tot așa subțire și uscată ca o englezoaică, și urâțică la fel, dar mai cu seamă când surâdea, da, da, surâsul era trăsătura de asemănare. Când surâdeai, se schimonosea fața. Părea grimasa unei dureri. Din vorbă în vorbă, culmea. Se găsirea rubedenii de departe, dar oricum rubedenii. Bunicul ei din luar, Charles de Thionville, era vor de al doilea cu tatăl Genevievei. Avosese un castel la Chartres, după care legătura îi apropie. Încrederea unui în altul sporii oriete spuse, sunt slujnică, dădaca, guvernanta, profesoara, mama și prietena Marilenei. Viețile noastre se contopesc una între alta cu o mică deosebire. Eu aș putea foarte greu să trăiesc fără ea. Ea fără mine n-ar putea să trăiască deloc. A fost victima unei tragedii familiale. De aici se trage infirmitatea. Doctorul încă nu pricepea. Ea îi explică pe larg că acum trei ani și jumătate, doamna Zăvidianu, mama fetei, se afla în chinurile facerii, asistată de doi chirurgi aduși de la București și de medicul curant Preda. Se-i viseră complicații, nașterea era grea, copilul, un băiețel, în mare primejdie. Doctorii puseseră problema, mama sau copilul. Și tatăl Marilenei? Voierul Zăvidianu, care nu avea urmași în linie bărbătească și ținea să nu îi se stingă neamul, ales salvat băiatul. Și băiatul a fost salvat. Doctorul Preda s-a revoltat și a început să strige. Pentru ce ați omorât, mama? Nu trebuia să faceți această crimă. Din nefericire Marilena, auzind aceste cuvinte, i-a venit rău. A căzut jos și din acea clipă i s-au luat picioarele. Cum a fost cu putință jerfa unei vieți pentru a satisface orgoliul lui Zevideanu? Da, a fost. Și măcar dacă îi trea băiatul, cu toate îngrijirile a murit după două luni de zile, iar Marilena, la povret, a rămas în firmă. S-a căutat cu specialiști de mâna întâi la Paris și Berlin, în zadar. La povret! Uite și de dacă e tot așa, sărăcuța îi spune. Doamna Oriet, lăsând la o parte pe mari specialiști, mă gândesc să încerc și eu. Nu, Marilena nu vrea ca dumneavoastră să afli că e infirmă De ce ține să-mi ascundă acest lucru dacă vreau să o vindec? Sunt aproape sigur că infirmitatea ei nu e de natură organică e imposibil să-ți răspund la întrebare, șer, doctor Mai târziu s-ar putea Am nevoie de timp ca să o conving În repetate rânduri mi-a tras atenția să nu suflă o vorbă Deocamdată vezi ce are Nu-mi dau seama de unde vine temperatura asta Magheru îi propuse să-l însoțească în camera fetei. Nu. Du-te singur și examinează. nu de voi să asist. Uneori e cu adevărat rău. Eu însă o scuz pentru că mă iubește. Martea tatălui ei n-a afectat-o. Îl ura pentru sonorgăi în pentru fapta lui nesăbuite pe care justiția imanentă n-a întârziat să o sancționeze. Știe că a fost. Vrusese să spună ucis Nu, nu-i transmite decât ceea ce trebuie Iartă-mă, dragă doamna Oriet Dar nu se pare că în bagajul de cunoștință al fetei există multe goluri? Sunt lucruri de care habar n-are Nu cunoaște niciunele cuvinte de circulație Sau zim? De pildă? Doctorul fă pus în grea încurcătură ce-i venise să se ridice în fata acestei femei care își petrecuse copilăria și adolescența la mănăstire, problema unui cuvânt de ochiat? Ia stărui și el n-a un încotro. Fu să-l pronunțe. Cocot? Făcua un riat nedumerită. N-am auzit încă. Ce înseamnă? N-a auzit nici ea. Srașnic lucru. Să-i spună une femme lejer sau... Dialogul se întrarupse oportun Marilena îl strigă pe doctor Îl auzise probabil El început să o cerceteze Ca să vadă de unde vine temperatura Deodată Fata îi în plâns N-am nimic Am fricat termometrul De ce ai făcut asta? Iana nu-i răspundea Plângea mereu Magherul scuturat de fiori O privea copleșit de realitatea lucrurilor Înțelegea O rugă să nu mai plângă Nu v-ați supărat O să mai veniți Am vrut să vă scriu Dar n-am îndrăznit să vă trimit scrisoarea Lăsase privirile în jos O dogoare rumenea obrajii, Și inundată de un sentiment nou Nemai încercat Să lăsă pradă în voia lui Fricoasă și uimită în același timp Da, am să viu, Marlin. Voi veni mereu Ori de câte ori mă vei chema strigă mai și fugi ca din spate de o vijălie. Uluitoarea descoperire îl zgudui, un clește nevăzut îi strângea inima, involuntar duse mâna la piept. Uite, se întâmplase și asta. De ce trebuia să se îmbolnăvească Marilena? Și el, tocmai el, să fie chemat ai i da medicale. Ce urmărea înfricoșătorul destin, aruncând pe această candidă copilă în brațele asasinului tatălui său? Simțea parcă aceeași mână de fier din spăimântătorul vis din ajunul catastrofei, plutind în văzduh deasupra capului. Nu zărea, numai vâșuitul ei sumbru îi ajungea în urechi ca o amenințare iminentă. Sărăcuță, dacă ar afla cine sunt... Ilaie se uită cu încordare, drept în fața lui, ca un exaltat, îngleștându și mâinile desfetează a fotorului. În împietrirea privirii, imaginea peretelui dinainte cu tapetul bronzat se învălmă și se tulbură. Un val de ceață estompase totul. Acum, pe fața crispată a doctorului, se putea citi bucurie și spaimă, ca și când ar fi fost martor la împlinirea unei minuni. O lumină ireală de vis se stârni de undeva și jucă timid pe perete. Apoi crescu unflată până ajunse în tavan și încremeni deodată așa, în formă de cadră, înaltă cât omul. O dungă subțire argintie o pe margini ca un chenar. În ea se ivire câteva siluete de judecători veșmântați în toge negre care făceau semne strani și vorbeau fără glas. Doctorul se dezmetici și își frecă ochii. Visase? Nu, era atras O viziune? Da, se poate Îi se păru că se afla altundeva decât la el acasă O lumină neobișnuită inondea să o daie și scăldea mobilele Mă voi preda. Nu mai pot să îndur iadul din mine Ispășirea a devenit pentru mine unică salvare Dar Marilena, când va afla că eu Lăsă covârșit capul E prea mare grozavia. Nu, nu mă îndur. Trece dincolo de puterile mele. Vreau să o cruț de asemenea la vitură sărăcuță. O noapte întreagă se zbătu în nehotărăre Să se predea? Să nu se predea? La aceste zbuciuni participă ca de obicei și cealaltă, Marlen. Fata Zăvideanului nu trebuie să fie o piedică în drumul tău. De ce vrei să o amăgești, încercând să apari curat? În fața ei Dacă iubirea ei e mare Va rezista adevărului Nu-ți clădi viața pe minciună Mărturisirea unei fără de legi Presupune o forță uriașă Ea e soră cu nevinovația Cuvinte simple Rațiuni mari Pentru cei veneau atât de târziu în minte M-am hotărât Mă predau această decizie îi fu ușurată de vestea pe care doamna Albu i-o aduse zilele următoare. Domnișoarea Zăvideanu a plecat la Viena să se arată unui medic de acolo, care a obținut în ultimul timp câteva vindecări miraculoase.